en unga hjälp han stod i rök och damm. han drog sitt svärd från bälte och bröt i striden fram hur svenska stålet biter kom låt oss pröva på ur vägen Moskvite friskt mot i gossar blå och en och tio så av att Vasas son där flydde världen väster var hans lärospån Tre kungar tog upp skrev sköld i pilten bud. Lund stod han mot Europa en seglus dunda gud. Grov konst statkunst, snaror ut med hast. Den höga ingring sa de ett ord, och snaran blåst. Högbarmad smärtd gulor i en ny aurora kom från tjänpet tysk hon vände ohörd om. Där slog så stort ett hjärta i hans svenska barn I glädje som i snötta, blott för det rätta värn. I med- och motgång likasin lyckas över man. Han kunde icke vika, blott falla kunde han. Se natten stjärnor blötsa på graven länge sen. Och hundraårig mossa betecker hjältens ben. Det härliga på jorden förgänglig är dess lopp. Hans minne ute i noten är snart en saga blott. dock en på sagen lyssnar, det gamla sagoland. Och drar låten tystnar mot, mot resen efter hand. Än bor i Nordens blundade höger anden kvar Han är ju död han blundar Hans blund ett sekel var Böj svea knä vid griften Din störste son gömts där Läs nä nästa minneskriften din hjälpdikt hon är Med blottad rövret stiger i stolen dit och lär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 Har alla samma rätt att bo i Sverige? Vi undrar vad du tycker om det senaste årens utveckling i Sverige. Själva är vi givetvis mycket kritiska till den sittande regeringen men även till avsaknaden av egentlig debatt i Sveriges riksdag. Här nedan är några frågor som man borde haft en öppen debatt om. Nu frågar vi dig. Vad tycker du? Tycker du att arbetslösa ska ligga på sofflocket istället för att hjälpa till inom hemtjänst, mentalvård, sjukhus, vårdhem, barnomsorg, miljövård, renhållning, skola, idrottsrörelse med mera? Att Sverige är ett likt, rikt land när statsskulden är 1408 miljarder. Det gäller den 31 mars 1997. Att en fånge ska ha bättre levnadsstandard än en fattig pensionär. Att en, inom citationstecken, flyktingpensionär ska ha en högre pension än en svensk pensionär. Att Sverige ska vara med i EU och EMU. Att Sverige ska vara ett multikulturellt samhälle. Att kvinnosynen i Sverige ska islamiseras. Att flickebarn ska könsstympas. Att utländska kvinnor som vill anpassa sin livsstil till svenska förhållanden ska ritualslaktas av sina bröder makar som straff. Att vi ska låna pengar utomlands för att skänka bort som ulandsbestånd. Att vi ska flundra Sveriges sociala välfärdssystem för att ekon ekonomiska lyxflyktingar utan riktig flyktingstatus enligt Genevkommissionen- ska kunna erbjudas livstidsförsörjning på svenska bekostnad. Att massmedias journalister- ska ha större makt än Sveriges regering. Att en regering som finansierar politisk terrorism- kan kalla sig för demokratisk. Att posten, SJ, kollektivtrafik, banker, försäkringsbolag, sjukvård- Seras, det vill säga drivas till spekulationssyfte. Eh, korruption, fiffel, egoism. Nu får det vara nog. Politiskt arbete skall inte vara en metod att sko sig utan ett ansvarsfullt hedersuppdrag. Bort med alla falskärmsavtal i statliga, kommunala och fackliga verksamheter. Tvinga fifflare att betala igen skattebetalarnas pengar. Verkningslös ujjälp. Kostnader för massinvandringen på 80-100 miljarder per år och fientlighet mot företagsamhet har de kullkastat våra föräldrar och deras föräldrar vad dessa har byggt upp. Den moderna välfärden. Statsskulden var den 31 januari 1997 1 400 miljarder. Nästa djupa lågkonjunktur kan frambringa en statsfinansiell kollaps. Stora nedskärningar sker inom nu inom sjukvård, skolor, barn och äldreomsorg. Avgifterna för offentlig service höjs hela tiden. Slutad alta. Att grova återfallsförbrytare oss vistas fritt i samhället är ett svek. Både mot de som har blivit offer och mot de som kommer att bli det. Efter tre förbrukade chanser till återanpassning från grov brottslighet Ska absolut livstidsstraff utdömas, det vill säga straffarbete resten av livet. I extrema och fullt bevisade fall som till exempel Thomas Kvick, Mattias Flink och Stig Berling ska dödsstraff kunna utdömas. Gott djurskydd. Minska kraftigt antalet djurförsök och genteknisk artutveckling. Förbjud import och hantering av kocher och halalslaktat kött. Pensionärerna Inrätta en pensionärsminister med eget departement Höj folkpensionen Trygghet åt de som byggt Sverige Ut ur EU En europa -union glider automatiskt mot en ny superstat De politiska partierna omkristalliseras till unionspartier För våran överstatliga elit i Bryssel och Strasbourg Blir Sverige bara en region-valkrets Där stugan står Försvar ett avskräckande svenskt militärt försvar måste upprätthållas för fredens skull. Befolkningsexplosionen. 300 000 fler människor varje dygn på jorden kommer att skapa otroliga katastrofer. u som söker möta den problematiken är bättre än all annan hjälp. Repatriering, återvandring. Svenska folket har samma existensberättjande som andra folk. Fri nordisk invandring och reglerad västerländsk invandring kan är Sverige smälta. Men inte massinvandring från världens alla hörn. Det är icke-västerländska invandrare som kommit hit efter 1970 och som inte sammanbor. Och har barn med svensk medborgare måste återvandra när hemlandet är säkert. En dag ställde som till med aktion Och sålde bort möbler och andra don Galoscher och klappträn och utslitna stor Som inte man behöver när i stan man bor Och bunkar fat och koppar både med och utan öra de ut vart Till ut vart det slut Jo, vi skriver röra och pins och så förklästräck Och solparasoll Porträtt utan svärmor och några andra troll Och skänkar bord och stora rullgardiner Och bonsjurer och underbyggskalsonger glas och gipsfigurer och sukklar och så tömstockar, hinkar och spett Och skattlösa yxor med dåligt bett Och folk kom det knallande dit pö om pö På nöjen de har ingen överflö Och kärringarna sladdra i mun på varann Och gubbarna de tog i smygen på tann och Per på moln som höll akkonevan och hålla låda Det gick som smont han pratade lort så jävlingen han åda August, Du Auguste brukar ju ta dig en lur Du får för krona ett gammalt väckarur Ett handklavier fick Sjögårds Per, det var det ingen ljud i Och Lars i fick en säng som Pettersson stått brud i Och Lutters på stilla och så en kastrull De köpte karl för sig han var full en plätt lagd och där till en bas. Oskar den andra i ram och glas. De gick för i krona för glaset var spräckt. Och köper gav de Karlsson stränges över eller knäckt. Kalotta fick i vagga fast en gammal fröken Och killeleken såldes fast för att var väck på göken Och strykaren och flugsmäller tomgrat och spik Och som frack som var nära på antik En tavla utan noak gick för en och sjuttio Fast där på Noak syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i klump Med molskin och örn gott och annan lump de tog sig en tuting i smyg då och då så I affärerna de gick liksom bättre då De ropa in skänkar och söblar med knarr Och pett som klev kring och bjöd på röksigar de in i skopa och sen drack de allihopa en skål för Per på mån som var så jädriga till ropa och Petsson han fick en så kallad rökock. När körkvärden ropade in hans smällfisker och sen ska du ha en på dig när till julot där du åker. I helvete den här blir bra när en ska skrämma kråkor när Aron i hult ropade in ett porslin. Med handtag till vänster hade ja, du varit ett flin. Till sist var det slut på varenda final Och sen var det nära på karneval Vi konka och bar och vi knoga och slet och hur vi klarar upp är det knappt, jag vet Låttat akta hem till gamla vagga på en kärra Och Sjögårdsfärg sköt på och skrek Förlossningen är nära Och August fick fart på sitt fattiga mär Så bunkarna gamla och skänken for isär. Lovisa gick med världshistorien in under blusen Och ledde hem sin en som var lite grann på snusen Och rådig i halsen kom Pär på mon Men vem var det slutat på den aktionen Ödje Svenska världsternoren med guld i rösten Jussi Björling till Mimi i operan La Bohème. Hemkommen från USA berättar han för reporten Per Lindfors om de grammofoninspelningar han har gjort bland annat av Perlfiskarna och Othello tillsammans med dirigenten Renato Celini och en symfoniorkester av 80 utvalda musiker. Jussi Björling imponeras av den nya inspelningstekniken och att den nya LP-skivan rymmer så mycket musik. Det kan vara en, fem, sex olika saker på en platta. Ja. Hur var det med upptagningarna i akustiska förhållanden? Ja, orkestik, det är en stor art Ja, man hör det på plats. Det är mycket lätt att sjunga. Och så är det ju det nu att det är mycket enklare med inspelningarna. För att från början här hemma så hade vi rätt svårt. För gjorde man ett prov på ett sådant vaxprov och spelade för att man ville höra hur det låter då var det förstört sedan man fick spela om det så fick man ju aldrig höra en, en platta en, de där som gick till England för att göra sig i ordning så man visste ju inte hur de lätt när det kom tillbaka. men numera så tar sig det och eh, på så kallade eh, på band de hade också där tidigare någonting som hette recording så att de gjorde två plattor på en gång så att spelade man upp en så hade man den andra tillgå men nu är det gammal modet redan, för nu tas allting upp på band. Så går någonting galet så, så bara avbryter de och så börjar man från början igen. Men det är inte bara Jussi Björling som imponeras av den nya tekniken. Underbart utbrister en annan svensk storstjärna. Underbar, underbar, vad a part. care, dear, for you madly. And I long, dear, for your kiss. I would die, dear, for you gladly. Your I leave for two, let the stringent mind in the moonlight benign, To the joy of our dream come true. La-la-la, la-la-la, la-la-la-la, wunderbar, wunderbar, what a perfect night for love, here am I, here you are, ay, ay, ay, ay, wunderbar, wunderbar, wunderbar, wunderbar, wunderbar, loner or or oh gone why care dear Varje människa är kallad att arbeta i tjänst åt sitt folk. Varje folk är utkorat till insats i tjänst åt den gemensamma mänskliga kulturen. Vi tror på den enskildes ansvar, frihet och rätt. Vi tror på federnes landets förpliktelse i folkens gemenskap. Arbetet är den mänskliga samlevnadens grundval. Det sociala gruppernas livsbetingelse. Framåtskridandets yttersta förutsättning Vi tror på yrkernas och socialgruppernas lika berättigande Vi tror på social samverkan och ekonomisk rättvisa Vi tror på varje människas rätt till frukterna av sitt arbete Sitt sparande och sin skapande fantasi Vi tror på miljonerna namnlösa som under årtusenden trälat under musklerna men som en ny tid ska göra fria. Vi tror på egandets ansvar och arbetets ära. Staten är det högsta uttrycket för människors gemenskap. Upprätthållaren av likheten inför lagen. Av ordets, tankens och trons frihet. Utformaren av gemensamma livsmål. Och den samlande makten i historiska ödestunder. Vi tror på den sociala staten. Som bygger folkets och folkens enhet på en fri samverkan mellan fria människor, fria bygder och fria korporationer. Vi tror på den etiska staten som i sina handlingar förkroppsligar våra djupaste moraliska värden. Vi tror på frihet, rättssäkerhet och självstyrelse. Vi tror på ledare, burna av sina medmänniskors förtroende. Kulturen, det är lite kvar bara Kulturen är målet för all historisk utveckling Historien drivs fram av blinda krafter i växelspel Det tillkommer det i varje ögonblick handlande personligheterna Att foga samman dessa krafter Och länka deras spel i tjänst åt av människan uppställda mål Vi tror på gemenskapen i livstro och livsstil som den sista etappen på vägen till framtidens klasslösa samhälle. Folkgemenskapen inom gränserna måste vidgas till folkens gemenskap över gränserna. Vi tror på den europeiska fosterlandens förening i det stora fosterlandet Europa. Vi tror på samarbete i tjänst åt social rättfärdighet, personlig frihet och ekonomisk rättvisa- som den enda vägen till freden. Vi tror på Europas mission i arbetet för en värld av lika berättigade människor, nationer och raser. Vi tror på Sveriges, Europas och världens framtid. Genom riket, kring riket, i riket. Vi kalla Sverige för en demokrati en demokrati bestämmer majoriteten och minoriteten måste acceptera majoriteten för att demokratin ska fungera så som det önskat och allmänt vedertaget i Sverige är dock denna grundregel för demokrati något annorlunda här är det inte majoriteten som bestämmer utan minoriteten detta brukar kallas skendemokrati och den har sitt ursprung i våra politikers okunskap och blindhet inför verkligheten vi etablerade partierna har oftast en fullkomligt absurd utopi om det mångkulturella Sverige. Har man inte det och protesterar mot den mångkulturella utopin blir man på ett, obehag, på ett ögonblick föremål för allmän bespottning. Ett mångkulturellt samhälle, tror det, innebär att många människor från vitt skilda kulturer och folkslag samlas i ett land, Sverige för att där berika med, var med varandra med olika influenser den världens hörn, dock inte svensk kultur eftersom den anses vara tråkig, löjlig och främlingsfientlig för att inte säga rent rasistisk. Dessa människor ifrån hela jorden ska de dagarna samlas på gator och torg för att driva runt i en evig samba sambakarnival. I alla fall låter det så ifrån våra utopiska politiker. Antagligen har de gått på myten om det mångkulturella samhället som bland den rikskända grekiskan Alexandra Pascaladio gärna sprider. På 1960-talet var inte Sverige ett mångkulturellt samhälle utan ett, ett monokulturellt dito. Välfärdssystemet som vi idag håller på att utnyttja sönder byggdes upp och hoppet om en god framtid var stort. Brottsligheten var låg men hederligheten var så större. Folkhemmet levde. Sedan öppnades helt plötsligt portarna till detta himmelsrike, om jag får överdriva något. Mängder av människor strömmade in och tog med sig sina kulturer. Vad blev påföljden? Det räcker att titta i statistik över brottsligheten. För att förstå att denna mångkulturella utopi inte blev vad politikerna ville. Då började de fundera på vad som gått fel. Att invandrarna tagit med sig sina osunda traditioner exempelvis är det helt naturligt inom vissa arabkulturer att lura staten så mycket som möjligt kunde ju inte politikerna förstå, invandrarna var ju det som skulle brika oss, inte göra oss fattiga nej, sade politikerna felet måste vara svenskarnas det sades att svenskarna skulle anpassa sig till invandrarna, inte tvärtom här gällde alltså inte det gamla uttrycket man får ta sig sedan dit man kommer Åtta av nio skulle anpassas till ett av nio. Demokrati. ja Samtidigt satte en lögnkampanj av värsta sort igång. Nu skulle det svenska folket hjärntvättas. Bort med allt vad fosterlandskärlek, patriotism och respekt för förfäderna heter. Nu skulle svenskarna bli internationaliserade som första folk på planeten. Så pågick det. Och medan tiden gick, gick strömmade allt fler utlänningar in till Sverige. Svenska traditioner och den svenska kulturen och historien förringades. Inte skulle svenska skolelever läsa om Karl s bravader och heroiska insatser för färdighetslandet. De svenska rötterna skulle grävas upp och slängas på soptippen. Nej, nu skulle man läsa om uländernas fattigdom och stora länder som naturligtvis berodde på de dumma iländernas ondska. Ingen skulle kunna förstå att politikernas utopi hade slagit fel. Så gradvis förstorades lögnerna. Istället för att hjälpa utländarna med kunskapen, men man byggde ett fungerande samhälle. Ansåg man att det bästa var att ta hit så många fattiga stackare ut i Sverige så att de kunde hjälpa oss berika vår tråkiga kultur. Med detta skickade man ut helt fel signaler till andra länder. Överbefolkade gärna för det blir ni för många kan ju alltid några fara till Sverige satt politiken och tänkte. Kanske glömde de i sin mångkulturella iver att det globala ansvaret börjar hemma. Berikningen av den svenska kulturen fortsatte och i samma takt som invandrarna blev en allt större grupp i Sverige ökade också brottsligheten, bidragsfusket och alla andra problem som ett samhälle i sönderfall uppvisar. Hederlighet, moral och nationell solidaritet försvann i takt med girighetens utbredning. Det är någonstans där vi är idag. Politikernas lögner om det mångkulturella samhället har tagit abnorma proportioner trots alla de problem vi upplever. Kanske skulle man skicka iväg alla politiker inom, inom de etablerade partierna till USA eller Jugoslavien så att de kan studera ett verkligt mångkulturellt samhälle. Där kan de se vad smältdeglar av olika folkslag förmed sig. Inte dynamik som någon tror, utan dekadens. Kanske då de förstår att ett svenskt Sverige är den bästa demokratin och det bästa utgångsläget inför framtiden. Sedan de månaderna har man på Sveriges televisionsbåda kanaler då och då fått se en filmsnutt visande olika exotiska människor. Sedan visas texten SVT, hela Sveriges Television i rutan. Första gången jag såg den blev jag riktigt sårad i mitt svenska hjärta. Flera frågeställningar kom upp i mitt huvud. Är inte Sverige redan vackert nog? Måste man uppvisa utlänningar? Är det så att massmedia inte längre betraktar svenskarna som tillräckligt vackra och därför måste ta till trendiga invandrare? Nej, det sannoliken är ett nytt trick från massmedia. Denna gången Sveriges Television. Att försöka indoktrinera oss svenskar. I tron att Sveriges multikulturella samhälle är ett samhälle utan nackdelar. SVT brukar hålla fötterna väl framme i den pågående järntvättningen av det svenska folket. Otaliga reportage har spelats in från invandrateta kvarter. I vilka dessa visserligen beskrivs som inte helt problemfria. Men problemen är naturligtvis samhällets. Att samhället inte skänker tillräckligt med pengar till dessa stadsdelar brukar vara den gängsta förklaringen till att problemen uppstår där. Gång efter annan målas denna förklaring upp. Aldrig vågar reporterna tala om roten till Lunda. Nämligen det mångkulturella, multikulturella samhället. Det finns flera exempel på multikulturella samhällen. Samtliga av dessa har havererat eller på god väg. I det forna Jugoslavien där olika folkslag buntades ihop rådde för ett tag sedan ett blodigt inbördeskrig i det gamla Sovjet ett farligt exempel på hur, ett, hur en stat blandar folkslag bråkar sig nu om Chechenien i USA det värsta exemplet på ett icke fungerande mångkulturellt samhälle är den totala upplösningen snart förestående i Sverige som snart kommer att bestå av flera minoritetsfolk bland dem kan om några år svenskarna inräknas Kanske inte ett inbördeskrig är på väg, men väl en upplösning. Denna förstående upplösning, förestående upplösning, har redan vitat sig i samhällets numera totala brist på heder, moral, pliktkänsla och nationella solidaritet. Vad är nästa steg? maffia, grilla krig, total anarki, vad vet jag? Det är vår plikt att stoppa denna kollaps, och jag ser endast ett effektivt sätt påbörja repatrieringen av Sverige som första steg måste man ta kontrollen över statstelevisionen för att ersätta den med en riktig statstelevision som alltid visar sanningen, aldrig ljuger och viktigast av allt, aldrig sänder politisk propaganda av detta slag låt oss förmå Sveriges Television att sluta sända denna bedrövliga indoktrineringskampanj för att ersätta den med filmsnuttar från ursprungliga Sverige, äkta Sverige Visa upp vårt vackra fosterlands natur, Skånes slätter, Smålands djupa skogar, västkustens kala klippor, Ölands vackra alvar, inlandets mossar och Laplands höga fjäll är några exempel på bra motiv. Någon gudomlig rätt till ett visst landområde, någon rätt i och för sig att besitta ett visst land från begynnelsen och in till änden givet naturligtvis icke åt vårt folk den rätten är någonting som ska förtjänas som ska förvärvas av varje folk svenskarna har förvärvat sig rätten till sitt land Sverige vårt sedan årtusenden med odlarens och brukarens självklara rätt genom fädernas offer i blod genom den särprelade kultur som har skapats här vad Sverige är idag det har döda och levande svenskar gjort det till och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. Det levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkovra det genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Kring detta hamnar man i tvivelsmål när man läser regeringens integrationspolitiska motion. Där heter bland annat Citat, eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i ett annat land saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Slutcitat. Och vidare citat. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt historiskt ursprung. Slutcitat. Det motionsförfattarna säkert välmenande säger att, är att historien i betydelsen, det som de facto hänt, förändras i takt på tidsbundna politiska och socio sociologiska förändringar. Eller om man vill uttrycka det råare. Att mängden invandrare betyder att vi ur ett allmänt medvetande måste förtränga Engelbrecht, Gustav, Gustav Vasa och resten. Och indirekt att invandringen berövat oss ett nationellt arv. Det är synsätt att invandringen utgör ett hot mot vår nationella identitet. Som här förverkligas i politisk retorik. Man kan se det som ett uttryck för samma missriktade hänsynstagande till andra kulturer. Som fått rektorer att inställa både nationalsång och luciafirande. Eftersom vissa elever är främmande för dessa kulturyttringar. Det rör sig med nationell flaggelantism och självuppgivenhet utan motstycke i andra länder. Självklart finns i nationen Sverige en gemensam historia av grundläggande basfakta milstolpar i landets utveckling. Det är invandrare som kommer hit, trädar in i en struktur som är resultatet av vår historias konst konvulsioner inte sällan är de faktiskt intresserade av vad som tidigare hänt i vårt land och interrogations författare ger uttryck för fast på ett mildare sätt, lite fjantigt sätt, för tanken till Stalins praktik att skära bort delar av det historiska skenet så att helheten passar de aktuella politiska syften eller som det heter i motionens text en ny nationell gemenskap bör skapas hur då? ska Gustav Vasa göras svart? när olika demokratiska nationer mer eller mindre diskret inom skolsystemets ram försökt skriva om sin historia har det skett för att de haft något att skämmas för England och Frankrike för sina imperialistiska excesser Tyskland för nazismen USA för indianutrotning och Vietnamkrig men vad har vi att skämmas för? Kapitlet heter Runstenarnas vittnesbörd. När kristendomen segrade i Sverige så skrev man ännu med runor. Och med runor hög man in de första kristna bönorna. Det är stereotypa önskemål. Som Gud skydde hans själ. Och Gud och Guds moder hjälper hans själ och ande. Tors Hammare ersattes av det kristna korset. Och istället för Valhall sysslade tankarna nu med det ljusa paradiset. Som till exempel. Må Gud låta tummes själ komma till ljus och paradis. Och till den bästa av värar för kristna. Så ber ristaren på stenen i socken i Uppland kristendomen kom med nya bruk och ceremonier. Det som blev upptagna i kyrkan brukade bära vita kläder vid sitt dop och en vecka därefter. Flera runstenar berättar om människor som döptes på sin dödsbädd. På stenen i Molnby vittnar Holmhög och Holmfrid om sina söner, faste och Sigfast. De dog i vita kläder. Ett par andra stenar i Uppland berättar om män som dött i vita kläder i Danmark. Det måste ha varit genom sådana utlandsresenärer som kristendomen först fick fast fot i Sverige. Under vikingatiden var det vanligt att man brände de döda på en gravbacke nära byn. Kristendomen kom med det radikala kravet att eldbegängelsen skulle upphöra och de döda istället begravas på kyrkogården. Runstenarna vittnar om denna förändring. På runstenen vid Bogesund har fast ulv ristat en rymd. Slinga, över sonen till Gunne och Åsa han dog på Ekerö han är begravd på kyrkogården det är en märklig inskrift sonen hade blivit kristen och skulle därför inte vila i gravbacken hemma i byn där hans anförvanter låg begravda på kyrkogården i Ekerö blev han begravd men hemma i byn hyllade man nu hans minne med en runsten på den gamla begravningsplatsen allt tyder på att själva ristandet av runstenar blev en massföreteelse under brytningstiden mellan kristet och hedniskt. Det finns bevarade långt flera kristna än hedniska runstenar. De kristna konvertiterna reste stenar för att bekänna sin tro på Kristus och avge en protest mot de gamla ännu rådande asabloten. Av en undersökning om runstenarna i södra Maland framgår att de ligger samlade i breda bälten. ...i de norra, östra och södra delarna av landskapet. Det är drygt 400 i antalet... ...och det stora flertalet av dem är resta över kristna människor... ...från 1030-talet fram till omkring år 1100. Det är möjligt att dela upp runstensmaterialet i Maland ...i två stora grupper, en äldre och en yngre... ...som är förlagda till olika delar av landskapet. Av runstenarnas läge kan man dra den slutsatsen... Att missionsverket kom senare igång på södra än i områdena kring Nyköping och Eskilstuna. Det är ett intressant konstaterande. Därigenom ger runstenarnas stöd åt uppgifterna i de senare helgonlegenderna. Runstenarna vittnar om att det förekom en stark kristen aktivitet i trakten av Eskilstuna i mitten av 1000-talet, alltså vid samma tid som Eskil enligt legenden verkar det här. Ett halvt århundrade senare var Botvid igång som missionär på Södertörn. Runstenarna tycks också bestyrka denna legend. Kyrkorna fick i allmänhet sitt namn efter bygden eller byn. Varje byggd hade sin tingsplats eller kultplats redan under hedna tiden. Elva kyrkor i Södermanland bär namn som tyder på att de blivit resta på den hedniska kultplatsen. Det är kyrkor som Lunda och Vingåker, Torsåker, Torshälla och Frusturna. De är uppförda på en plats som av ålder varit ett centrum i bygden och dit befolkningen var van att söka sig vid sina offer. Kyrkorna byggdes till en början av tre men under 1100-talet började de uppföras av sten. Det tog lång tid att bygga en kyrka. I varje socken fanns det kanske bara ett femtiotal man som kunde utföra arbetet. Och detta måste ske vid sidan av det övriga arbetet. Kyrkobyggandet kan ha tagit årtionden, kanske en generation- Rymstenarna låter oss förstå något av det nya som kristendomen födde med sig. Vikingafärden upphörde. Ersattes av korståg och pilgrimsfärder. På stenen vid Almaristeket berättar Ingerun, hårds dotter att hon nu skulle fara österut till Jerusalem. Förstod hon hur lång och besvärlig resan var. Kom hon någon gång tillbaka. Storbönderna Fortsatte att bygga broar och vägar. Men efter omvändelsen började de också uppföra skelahus för trötta vandrare. Många runstenar fäller omdömen om den bortgång bortgångne. Klok, osniken, givmild mot sitt husfolk. På stenen vid hagstugan i Södermaland fäller fyra söner ett vackert vittnesbörd om sin far. Han var, säger det, mild i orden och god i maten. En annan domare står nu framför den döde. I husby Lyhundra i Roslagen har fem bröder rest en sten över sin brors vän som dött i Danmark på väg till England. Bönen lyder, må Gud och Guds moder hjälpa hans ande bättre än han förtjänade. Samma bön uttalar också Ragnälv på Äggebystenen i Spånga för sin enda son Anund. Orden säger oss ingenting om den dödes karaktär. Ragnälv intygar själv att Anund var en god son. Bönen är bara ett uttryck för nyvunnen övertygelse. Människan är en fattig, syndig varelse som Guden stränge domaren av nåd ska förbär, förbarma sig över. Samma ödmjukhet möter vi också i själva kyrkbyggandet. Vi känner många runristare till namnet, men när deras efterträdare... Inträdde som stenkonstnärer i kyrkorna blev de anonyma. Vi känner inte namnen på dem som målade kyrkfönstren och försåg koren med märkliga kalkmålningar. I Socknens kyrka glömde de sina namn och blev en del av den anonyma byggarskaran. I slutet av 800-talet seglade normannen Ottar från Skiringssal i Oslofjorden till Slesvig. I sin berättelse säger han att han hade dansk. Land om och öppen sjö och styrbord. Hans uppgifter tyder på att de små stammarna från folkvandringstiden nu hade försvunnit. Bygdena hade samlats. Södra Norge, Bohuslän, Halland och Skåne hörde vid den här tiden till dalernas välde. Ungefär samtidigt berättade en annan nordbo Vulfstan, om en resa till sjöss från Hederby till Truso en handelsplats som antagligen ligger till Ostbroysen. Wolfsdans säger att Bornholm, under, Bornholm hörde under en egen kung men att Blekinge, Möre, Öland och Gotland hörde till Svearna. Uppgiften är intressant. Den vittnar om att Svearnas östersjövälde sträckte sig långt söderut längs kusten och att det till och med inneslöt Blekinge som senare skulle bli danskt. Sveaväldet var orienterat österut. Och därför är det tveksamt om Västergötland och det inre av Östergötland redan nu hörde under den. Först i slutet av 900-talet förenades de olika danska landsdelarna under en enda kung. En runsten i Gälling på Jylland vittnar om hur riksamlingen gick till. Stenen berättar att det var kung Harald Gormsen. Som åt sig vann allt Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Det svenska riket enades senare än det danska. När det skedde vet vi inte. Tydligt är att Olof Skötkonung var den första sveakung som också härskade över Västergötarna och Östergötarna. Olof lette öpa sig och bodde i slutet, i, i slutet av sitt liv i det kristna Västergötland. Han dog där troligen vintern 1021-1022 och ligger enligt traditionen begravd på sin kungsgård Husaby. Husaby. Vid mitten av 1000-talet var de båda båda nordiska rikerna tillräckligt starka för att komma överens om en gränsreglering. Det var innan 12 tolv män, sex som var dera riket, som satte ut de sex gränsmärkena. Riksgränsen följde Hallands gräns och därefter Skånes och Blekinges. Men gränsen följde inte som nu en linje i terrängen utan bestod av folktomma vildmarker bakom vilka befolkningen kunde känna sig trygg. Danskarna härskade över farvatten mellan Nordsjön och Östersjön. Det danska riket gränsade direkt till Norge. Först på 1200-talet fick Sverige en korridor till Västerhavet vid Göta Älvs mynning. Tusentalets svenska rike var ett förbund av landskap. De stod självständiga mot varandra och hade inga annat gemensamt än kungen och offerfesten i Uppsala. Någon riksförsamling existerade ännu inte. Varje landskap hade sina lagar och sina ting. Götalandskapen hade dessutom egna historiska traditioner att bygga på. Västergötland var det gamla Sveriges äldsta bygd. Och därifrån koloniserades troligen Östergötland, Dal och Värmland. Under medeltiden var landskapet mycket större än i våra dagar. Nu är renen gräns för Västergötarnas land. Då fannade det över sjöns västsida. Tivedens väldiga skogsbygder skilde bygden från Närke. Och Vätten var gränsen mot Östergötarnas land. Västergötland är domarringarnas land framför andra. Det är ett minne från den tid då ting hölls och domar fälldes under bar himmel. Också Östergötland var länge ett självständigt land. Över hundra fornborgarna utefter Motala ström och andra vattendrag anses ha uppförts till försvar mot Svearna under folkvandringstiden. Och eh, ni lyssnar alltså då till Radio ND, motstånders röst. I Stockholms närradio 88 MHz, Nationaldemokraternas närradio. Ansvarig utgivare är Richard Karlberg och jag heter Gunnar Andersson. Vi sänder varje söndag 17.30 till 18.30 tekniker Geo Lindberg.